ماذا نعبده ورسوله صلى الله تعالى بعد فاعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا هم الصفحاء ولكن لا يعلمون وعنبي موسى رضي الله عنه قال رفايا من النبي صلى الله عليه وعلي وسلم رأسه راسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع راسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما اتى السمامى ثوا ثوانا امنى ثل يشهادي فاذا ذهبت انا اتى اشهادي ما يعذ و اصحابي امنى ثل امتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعذ رواه مسلم رحمه الله وقال رسول الله صلی اللہ علیه وآلیه وسلم ابو سفیان بن الحارس سيد فتيان أهل الجنة رواه الحاكم رحمه الله وقال الحافظ هذا مرسل رجاله ثقات جما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رو الله رب العزتی د خپل دین سمج او په دې عمل مونږه تاسو سره نصیک کی دا نن دین اسلام زموږ او استادو مخه زده او الحمدلله او مسلمانان حیا فی جلیخ فالقبر خیرت فی جلیخ لذاد صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین ذ قربان و جزاء جان ایمال جال هرص قربان کړیو او د دې رسولو وپاره هر قسم قرباني نه مخلود وره دی دیوچه دتی مناسبت سرمایاه سوره بقره او له وای کلک دی خلق ته وی له شی ایمان روړی څنګه لکه څنګه شی خلق روړی خلقو له مراد نبی اسلام او دا وی مرګ لري الٰہی الہین تذایغ ایمان او اعمال دمر فخشی چې مونږ توی بر مالاغه ایمان منزور دے کم چې سمادت غمبر او دتوی د مرګور دے قالو ندا منافقان په جواب کې وای ان نؤمن کما آمنا الصفه ایا موږ داسې مان راړو لکه دې وقفوړې منافقانو او صحابه کرامو ته سي رضی الله عنهم چې دا دې وقفه دغور الہ الالمین دایي جواب له ضرورت نه پاتې کړي چې صحابو ته دې وقفه یعرش وال خپل جواب کوي الا الا هم بشفخه خبردار بي وقوف او کمکل کل هاغه سوق دي چايد خاتم النبين صلى الله عليه واله وسلم مرګر ته بي وقوف وای خو اي بي وقوف او ناپوه حذو کیسوي يواغي چې په خپل ناپوه اي پوي ترڅو سوچي راش ازنه داغي چې دې خک مکل او خپل کا مکلتوب ويګي بنا ولا کلا يعل کو دي خو خبر ابر بيقلا خپو هيګنا الله تعالی خپل پیغمبر صحابه کرام جمهور محبوب دي چي سو کيده غلط نسبت کوي د عرش مالک انتقا التقابه کوي ا فکر ورسو مخته موږ ورایو ک يو کس زده وکړلی چې د وکاسان شمیره یا ولا ګوره چې شوکرا دے شوکرا نه نه هغه رست نور په چابل جواب خو کوس نو به وګ تو ور دي کلی دې دین لبدقه تر پنیاس والے ګوره دا یوسری چې ناپو هي او دې قرشي یو قابل قرنه ګوره چې دا سوې لیکي دا الله کتاب دې الله دا حبيب رسول خبري قسم ده کسوک ملغللی دا کئی دا, دا سی ملغللی در دا دول دنیا پایا بھی خرسی بھی. دا دا بی خرسی گی نو پایا بی بسکی دا داسې ملغللی چې الله بی ملاوی چننت بی ملاوی یو قابل قابل قابل کل نگو رہی معلومت توجیون خراب ہوگی اخفل نیغ بگو رہی ابو موسا رضی اللہ عنغون روایت وی نبی علیہ السلام اسمان تصر مبارک پورتا کو حدیث پا در نورو او وی دې راغوي عادت مبارک ده او چې اسمان ته به سر تکولو دې فرمایل وي ستوري امن دې دا اسمان ته 파را لږ ستوري لاړ شي نو اسمان ته باراش هغه سچ واده ور سره کې دی شي الله و دې اسمان بو چیز سما ان شقت کله چې اسمان اوج ویل چې باندې ستوري روزړي دي ا د اسمان وا الله رون غاړي يوم نث بالسماء کتو يسجل للكتب الله یو غرض را یا دکې چې د اسمان بدا چې رون غاړو بلګه شو په کاغذ لیکلو کی اورا غوډي د اسمان چې الله را اونډای او ختمای او چایې هغه لمخ کې د استوري رولږي د استوري د اسمان لپاره څه ده امل دې او ایزه امنین د خپلو صحابه, اللہ صحابه, فتن فتن او صحابه کرام او رضی الله عنهم دپاره نو چې زلار شپ زمما صحابه کرام او تباغ سراذی چې دای سره وعده کیه لکه فتن فتنه جنگونه او زما اصحاب عمل د زما د امت دپاره نو کله چې زما صحابه کرام لاړ شین اٹھ امتی ما یعود راضی به ما امت تا غچلای کرے وا دې چې بدعات مفیده شي صاحبو بدر کی بدعات نو نیوی نیوی کارونه براشي خیر بلاک شي شر براشي خیر القرون او صحابه جلسی خیر لاړو شر برازي رواه مسلم الی حدیث روایت کو امام مسلم رحمہ الله صلی الله علیه و علیه ڈالا حدیثیات شبائی، ہاں، سوکی ویلیشی، تیویلیشی، وردگا خال سے، ہاں، تا سو بی پروان آسی، دی وقتی مراقبی مکوائی، مراقب جکور تنار جی، دکان مکان پٹے بند کنی، نگوڑ کے مراقب آؤ کئی، بازی سرے دی وقتی مراقبی کئی، تا اللہ بندی کانو، لدین دا اوریدو سا قدر سا طریقہ ستا کئی، دارما حدیث بسلاو ز دریو که سان الله ششد کو نور سو په مراقبه کې ذکر کوي دی واکه په واکه ذکر دی اې څه لواء چې قران سنت وی لیکي توجه کوئ ګور حدیث در نقیر سو زیاو یا خدای مختصر وکاتي بل حدیث پاک ماوي تمو صدره کې حاکم حدیث دی او اسی صحابی حال امو ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوا یہ ابو سفیان بن الحارث سید فتیان اهل الجنہ ذا سیدت سوا نعو ذ جنت دا حدیث اباب حاکم ذکر کړي ائمام علماء ولي کوي چې سند زعیف دی په امام ذہبی کې شکوت کړي او حافظ ابن حجر رحم الله فالعصابہ کوي چه رجال هو ثقاتن ته دي حدیث رجال وې حدیث دا ابو سفیان ابن الحارث سوق دا ابو سفیان نو موالا صحابه ډیر دي خو خپل فنون باندې فرق راځي یو ابو سفیان ابن سحر کبی چې ټول عمر د کافرو مشري سم پال کړي او اخر کې ایمان راوړل د معاویه رضی الله نو والدته کې غندره دا بتا سوفی جریچ سوق ده وای کله د دو کسانو په منس کې را جمه محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو سفیان ابن الحارث محمد ابن عبد الله صلوات الله و سلامه عليه اطمن د ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه کې د خپل او د اسباب اكثرال بقوله فقد كان ابو سفيان لدا ثم لدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اترابه يوم الله ذا حبيب مجول الى تعملوا لكم بالاختصار بكني دې دواله فن یې د زمانه کې پیدا شوه او د پیغمبر خاناندان کې د ویښلې داغه نبی کریم علیه السلام کله ترژو یو د دې والدنو د خارج او د الله حبيب د والدنو محمد الله عبد الله ابن عبد المطلب او حارث ابن عبد المطلب بے رضائی رو رم دے سپوچو عیسوسو خبری شوی بیسرے ثم انہو کان اخل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الر دعا فقد غزتخما السیدتو حلیمتو سعدیتو من صدیہا معن دے دعا لتا پیور کری سیدے حلیمت سعدیہ یوزید اخپلو سنونا دوارد یوزیسکری د حلیم احسادیا رضی الله تعالی عنها سید اهل علم مودودی په ایمان کې اختلاف ده اکثریت پدېږي چې د ایمان وروړي حلیم احسادیا د نبی رسول صلی الله علیه وره حبیب چې غزوه خندق وکړ مشقال شریف جله سالی کی حدیث راغله دې کې وزنانا را لا بدویه صلاه حبيب پاسې دوه ساده مبارک ورته غورو الله وروم بدرللو چې ورته غوړو اته سره نه پخینو لخلک هرا چې دا سوق داسې پختور زنه انا چې سيد العالمین او خاتم النبین صلی الله وسلم ورته ساده غورو چې تاسو یو په دې اجازه او دنا قوت نماخداد الله الحبيب ډیر مهربان دوستمو ا دې الله الحبيب تر شکل کې ډیر مشابه یو کله یو نه سبواله شکل کې سوي ډیر مشابهت الرو دو نو ګورو تم رلوي اسباب د اتصال دې د دواړو په منس کې وې کومان خدای چې دې دبر د الله حبیب سره شکر کوم دې دې مرګریب دې دترځوې دې راځي رورم دې نو دا خوغمان وای چې دې د ټول خلکو ና داوت اسلام قبول لو تپخ لیکن د تقدیر فيه سالو دا اوکا چې دې د ټول نو راستو شو قالك <تصالح> ان الله حبيب صلى الله عليه وسلمات نبوت ملاوش او غي اظهار دعوت ایمان او توحید و اسلام کو اخپل زبرداری ہوئی اولا حتا شب النار وزغیلا فی نفس یوسف یان على الرسول صلوات الله عليه وسلامه لدنبوت دعوات دعوات تردقوا ذلك لكي نيور بلشو قصتحالة الصداقة إلى عداوت دوسفو جشمني بدل أشواء والرحم إلى قدوية والأخوة إلى صد وإعراب چې راحمي پکټ کې دو بدل شوا ارور ولي ليوب الله په مخ اور بدل شوا اوس کله چي لري صلات و سلام د نبوت اعلان کولو دتې قريش او په شه سوار او په বাহাদুর کې بن الحارث هله شاعرمو اته دې روبدان پائے شاعرانو نو لجې پیغمبر علیه السلام د نبوت له لورو کو نو فاوذ عسانه و لسانه فی محاربه الرسول صلی الله علیه وسلم دعوتی دخبل دورا و معادات الدعوته تخفل ذرو جبد و ار و غستر او د پیغمبر په مقابله او داغه د دعوت څخه رکاوٹ لپاره هیڅ استعمال کړ او خپل طول طاقتون راواغستر و جنة دا تواقاتی هی کل لها لن نکایت بالاسلام والمسلمیت طول طاقتون لخ او د اسلام او د مسلمانانو د دی عداوت و دشمنی دی پارے مخل کر تو کلی چی با قریش و دی اسلام و پیغمبر دی پارا او رو بلو لی بور لڑو سو بور لڑو ابو سفيان بن الحارث كما کم <سلام> نو په اته کو واقعیا ټول نه یاد ولې تدا وګوره تاسو موږ چې څوک دلاده حبيب ته فارشی اور به کافرو ورول او لرول ابو سفيان بن الحارث ولا اوقع بالمسلمين اذره الا كان له فيه نصيب كبير مسلمانو لقب تکلیف رسول دو پکړې لري په خوا ا شیرو دی د الله د حفيظ پسه ا په شیرو نو کړي سپکاوې په لوک ا نو دا دومره خطرناک کفر حال کېو چې شاعرانه چوي د سيد العالمین پر سپکوالی کې استعماله نه ا داس شمني دمر او داو کا چه دا شلو کالو تورسي دا شو تورسي دا شلو قالو تورسي دا اپدي شلو قالو کی دداه مکر فریب فریب لهو چه دالاده په خبر سره و نو کو د مکی مکرمین د فتح نلک مغ وَقُبَيْ لَا فَتْحِ مَكَّةً بِقَلِيلٍ کُتِبَ لِي عبی سُخِيَانَ اَيُّسْ لِي بَا دمکی مکررمی دا فتح نمخ کی دا عرش مالکو لیکل چده مسلمان شي کی گی سا؟ سچی عرشو علواری عددت دی اسلام دیر مشہور کی سدہ نو مسلفین و نووره بهمونږ نه کوو دلېې پری ل کو ویا کلی چې اسلام دی فرماي چې کله اسلام دنیا کې خورور شو او د الله د خبیقته او ط شو او خبر خبره مشهوره شوه چې ربي دې ستاسو مکرمي تفادها نن راځل د کې یې دا رښوجه چې تاسو وسی مخې لري راځي د دیوي فم حزمک تنگشوار چوس پسوکو الا ومن اشهبو و مع من اکونو اوس بشرك زفچا سره و مرغره کې ګپ ا د چا سره فايثم جئت زوجتي واولادي را علم خپلي بيبي او بچوته وقلت تحيئوا للخروج من مكه فقد وشك وصول محمد صلى الله عليه وسلم وانه مقتول لا محاله بچوته ويسير الجيش المكي المكرم لوجه رسول الله صلى اما اخوی وجل نفرې کما څه کابلې وکړې شل قالې دښمنیو کا فلیسان او سنان پتورا او پچو پټوار ته مسلمانان او راغیر کم ما ایلام فقالوا لنخلب بي و جو و سوی اما انا لکان سوف شیرا ثلاثه روشه پوری د اقل و خر او الرسیدو یکه نن اخبل دل وی خیر ذریعہ وغرزه بعد میکان دیجی آ نه الله د ذریعہ وغرزه چې تاسو زړه تخته په الٹا شي اته اما انا نکانتف سر ان العربه والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالضع واعطىنا قدينه وانما تزال مصرا على عداوته او ای تعالی لا وخت نشه رسیدې دی چې ټول عرب او جبل محمد الرسول الله صلی الله وسلم د دې لپاره تابع شول اغه نړیوال ورکه اسلام لا ور په غان شو اتل هغه شان په خپل دشمنی او عداوت کې وکنت اعون الناس بتايدي او نصريه وایسته ګړې لایک دي چې تاسو سره زېبت ته رازاير اوردتے ابزورې لیدل چې په کورونو غو پکو وړاندې ټوله تکلیف مرسته وي وما سالو بي يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويرقبون لي فيه حتى شره الله صدري للاسلام ويدي زدا شمال کو اللهم ترحيب راقول الله سينفرح وستنگا بلئے مسلمان کی نوئی ما اخفل غلام تغویشی زمانا اوخر اوخرا لتایا رکا اصرا لتایا رکا اوخا پر آراما از انده بچه او جعفر نومی او دا نمزان کر راوا ہوشی اللہ دن مونگا او دا سحرمین و شریفین و دبوشی وسم دمکی مکرمین او د مډینې منورې په مسکي یو ځلې بورت لګیدلې ابوا د مکه مکرمه شر دی دې نو ای زبس چې زه یې سره ابوا مخم تر اصله بے لمکه و المدینہ ماته خبر رسیدلې چې رسول الله صلی الله وسلم مدینې نن عروان دې او ابوا مخم کې پړا وټولې وای کله چې دې شوم نو تناکرتو حتى لا يعرشونی احد فا اقوطالا قبل ان اصل اید النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جرانی تیشم شکل و حیعت میں بدل کو ما او یا زینجی پیغمبرل صورتی کرمدن صحابہ و والی زکر حر شخص دشمنی بیشمتا دینا فتح وجی ما سپریزی نا نوائی ما شکل بدل کو چیزو کمیو دویلی اوا سنا د پیغمبر علی سلام د رسوله مخ مخزوه جل شی وی دی زده وی او ما زه تو امشیه علا قدمیا دا تعشی ته روان څوم سر لین کو شو الله د حبیب دا لخ کر راته مکه مکرمه طرف تا لویځ دې یاره ندلاره ناډ خلصو چې اسې د سوق میونه پیجې دی د الله د حبيب فبرګر وکي وايته من تدیکو چې له پیې سره په اصل سره نو او درېته و حاضر تو موجود مخنه مې پردل او د دې اسلام اظهار او فما إذ ملأ عينيه وعرفني حتى ارضا ان لي الى الله يا ذي الاخرى كويس شرګ میته شو یو زدي نمبر او جسد لو بحر ان هو عرون اذا تداسي طرف نارال دبل طرف نارال نو بل فلرانه مخوارو دا دا بل طرف نه حال چې شو پیری را ل مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ایمان, دارو شکنو ایمان او دا شک نوموي چې واسه ایمان راړ نو دا الله رسول بډه خوشاله شي او صحابه هم دا غي دي خوشاله دي وجه خوشاله شي صحابو کثر چې پیغمبر دې راځي مخ ته نو غی غی مرانه مخوار اے صحابه او صحابوک کوم پر ذکوم شي ته زموه پت نظر کتلای ور تکتل ا کوم شي دا الله حبیب د بوغو او دشمنی پر نظر کتلای ور تکتل وي ابو بکر رضی الله عنه سره ملا او شو فاعرض عني شد لعارز ا غره مدازه مخوار او چې سم مخوارو ابا عمر بن الخطاب رضی الله متوکل ما وی چې دته اسره ران نارم کله نو یو اخو ډیر سخت ومنتو بلکې اون سواری لوي چې دا لري هغه کڅې په تکلیف رسول نو اون سواری او ذات خو برابر او او ورته ویه او الله انت الذی كنت تزور رسول الله صلی الله علیه وسلم وتزور اصحابهم وقت بلغت بلغ تسعاده و النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الارض ومغاربها ايران دوشمنه تاغه کسی چې پیغمبر علی السلام ته د تکلیف رسوله او دایې د تکلیف د ولینا چا چې تکلیف رسوله صحابه کرامو ته استا دوشملي خو مشارق الارض ومغارب تر رسیدلی و یمے سودان سواری چما ته دا سیوی आवाज هرو چتورو ا مسلمانانی جما د ایگون خبرو وی ناس امن خپل تر عباس رضی اللہ عنہ کتو نو بابا سره می پنایہ سلا کما عام پہ اے تر ما هو امیت ل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم ما فیصله ہے خوشالش زکه زما د دوی په مر کیر کړو پرسه ا قوم کې څومره شریف نه خو باندې مخ اړو فکل لم هو فیا لیرضا علی, علی زم بارک قلب درواره سره خبر یو کا چې ما نه لو ايذرا ما راك الا والله لا اله الا كلمه كلمه ابدا بعد الذي ريته من اعرابه عنك يقسم بالله لنشقول لا سي ما سيد العالمين وكتفخ النور زفلها على سنشقوله ويمهي یا عم الى من تسل لي اذا لست من پیغمبر تا شفاعت نک چاله اس بارے فقال لي سلاك عندي غير ما سمعت و ما ترچس لي وارد النور ليش تا الله پیغمبر تا چا فخلو چا دیو شو رويبا بنيو پیلې کې چې درن پیر شو خپل د سرزې علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى انغه موقت ما ور سره خبر اوه نا خبره د اباس رضي الله نو ته وي چې په خبره توګه شکه له مخې ورو له زسو کې اباسه اهلیل مجاهلي کې وي دي رضي الله او ته خدا به ارستو داسې شي وېدا الله حبيب تديدي مختار فر راشه اداشي ورڅوایا لکه هرونو چی چیز څه فهلي سلام لويو هرونو ته موږ کلې او رسونه دروې پیژور کړل او خرج کړو نې وڅنده لکه قد اثر الله عليه نا اې روزه موږ دې الله په ذات قسمی ته الله وره کړې مو خوډیرې خط کارو نوته چې وکل الله حبيب جواب ورکو چلا لا تصری به علی کومو نو سر تهې وي چې د الله حبيب ته زما باره کې تاسو شو ل نه شي چې راي چې دواې پ راانه کو غ ما وي ا خلق را پالې را پورته کړئ دا غل شوړی ملکو ا دال شوړی شو کو نو ایمان ابن الحارث النجاری رضی الله عنه نو عباس رجلانورت شو کو دی ګل ورته ویا نو ایمان جناباس خیان ابن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن اخي وان يكن رسول الله صلى الله صاختا عليه اليوم فشييرضى عنه يوما فكف عنه ورتوي اي نويمه تاخذ الله الحديث بسر سهلي هذا ما وارد كن الرسول صلى الله امرت غسل شبابي راجي ثورت بنش وس هغه وجيده نه فاس په زدل اس کې توجر توجه وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم جوفه ترا غیدم زید د مکی مکرمه او د مډیې منو ورې په منسکی ادا آد آد دا سر نشیکو مسلمانان راضي داغې په قاطع ده کوم څه چا حجو دوري احرام په تړل غاړي جفر د الله حبیب جو سي ترا غه لوريز د خېلې دروازې سره مخامخ کې نا سم بچي جعفر مرا سره و د الله حبیب سره او تو زیو کتم به بخ مبارک واړو نو په هیڅ ناوې ده نشوم کې جوړا کومځے چې ولله حبیب دې رکھے دو نوزب دروازه کې ناس مړه بچي ممزال سره کړو خد الله حبیب چې بزو كتب نو مخبه واړو دوی دې رضي پدي حال فاتې شوم په ما باندې خبر اړي او سختا نو مخبه دې بيته وي والله لا ير ضا ين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا خوذن بیدی بیدی ابني هارا ثم لنزحبنها ایمیلی علا وجهینا فی الاروه حتی نموت جوعا وعدشا و, و ایماؤی نمائی دا الله پزاد قسم یا خبران رسول اللہ را حزیشی یا را بچه تا سنیسم او زوب اصداسی پا مخا حیران و پریشان چی دلوگی اتن دینا مرشو او اذا الله <سؤال> حديث ته شيده خبره ورسول رقلي نرميشوروکا زر مخرول تبوغش کييده ازره محبت ته وجي لکه يومور بجي ډير په تکليف کړي نو هغه د مخړي خدا مخړول شفقه کوي سپو شوي په خبره یو فلار بجي ډير په تکليف کړي ا دې یا دې مخړاي دا مخلول دی خدا دا شفقت دی او دا محبت دی. نویده اللہ حبیب چی دینا پس دا خیمین رووتو نو ما نظر و قوه و دا نرم و دا مخی نظرنا خو محویزی او خاندی نو خانده دا خو پا طبیعت مبارکی من نرمی مخصوص کار یا د الله حبیب مکه ترا دن شو د دې امر دی او د الله حبیب جمعه ترا غیدې ته مخفي روا اس خلک نبره خود الله حبیب دغه صحابو د رب تر نګی را شو دشمن زموږ را فلنن ده شو ان دې ځا دمره ویه پانګه چلا چل لا شو کې ورکولو اې دې یا مانت شو باصاله ولید امانت درا کول خو الله د خپل حبیب د صحبت د بارد صحابه کرام او انتخاب فرماي له یو وزیم امانت دی خلق ته حواله کړو نو که توافقول نوبتی کې چا پیرو دي د مورثا ده تر دي چې د مکی مکرمه د فرض د مقيې مکررنې د خ جنگ پس خو و شوای خوین چېقرآ کې ذکر راغلی الله س تو بکې وي والا ف نواره کو مللهفی موا دو نه کاې رات ومه خوون وي ما پهډیرو مقامه دو کې رې کریم د خپل هبي مرګرو ته وي مدت خاص کردونه نه غرض رایا یاد کئ لدا بران ناز حبيب تاسو مخ کې ووري د حج وي به قوله پښیرونو کې اه حسن رضی الله عنه په جواب نو اور غلدا شعر د دې حسن رضی الله عنه او یاجو ته محمدن کل و عند الله في ذاك الجزاء صلى الله عليه وسلم و ارشاد الله ذبيب په حرمتي او بيزتي او کا پشيرونو کي او ز جواب دركوم اپدي جواب کي ومحل الله اجر او پدري راکاي توردا شيرونو صحابو تم را رسيت تا يو لئ شاعر الله ذ حبيب حج د خو جمعزور شو دا د مکی وقررنې د فتح نه لوي د وادي هوې نوسم حبتنا کو وادي یو په ل غټ غټ غورونه ديبل په لدي وره مسلمان به کله خپل ځان باې پر ووشه پ کې وي د ماړی په پوې د ماکرې دوره دي فسمنیشه توجو به د چاار د دې په واحد داړو باندې دی چې مسلمانان پکې ډېر دی او کافر ډک دي د بعد د نوی نوی مسلمانانو په ځرګ کې دارال چې مکه له لږه شکسمونو مونږ د نوس ګډېرو خبره د عرش مالک څخه نه شوآ چې دا تاسو چې ګټ کوي زما په مدد او نصرت دی دا هو ګډېروالي او پلګوالي نه نه ساسو جو قران لوليو الله د رسول توفيق زراکي الله کم من مل فيتن قليله غلبت فتن كثيره باللله اله الا لمين خلق کتاب کي وي د رزل يولګي دلي پيولوي دلي غلبا کړي خود چا په مدد اے صحابت دری زرد دولا کسر جنگی دری ایسر جنگی دری ابا در کی تیر سو تیر و ایک ازار در اون جنگی دری خدا مدد بچاو دا خبر اللہ تفاقنشو چی جنگ شو نو اکثر خلق و میدان پریخو سکتا حواظم کی رندازو ادد یومشو رو ناغبت نسیب قوم تاوی جلی پیغمبر مقابلی لزو ودازي په کم همت نجو هر سړي چې د کور نه روزي خپلې او بچي د میدان سره واسي میدان ته غره او بيبي پروت وی که چیرې تختي بازار به مسلمانانو لباديګي کې تخته وکا وداسي رنداش قوم په غرونو مرچو کې پد ناشو سحاوت دې میدان لښللا دې مو تاسو اوس الحمدلله سعودي حکومت اجازه موکو ها امومتمیرین چې شي نو تو ایف لبتلیش او تو ایف لدولہری نو لري لو نو وایي چې بدی یو په پدی یو رامو ده په سر رامو ده په دی نو غور ندی او مرس کی کلاو زی دې په مرشه کې ناشتو او صحابه چرال لدی د خوشو باران شورو نداله ده حبيب سره ډېر کم خلق پاتش ولی یو په د غګمو کې په سوفان دی عاد کهدن موقع جوړه شونن به ماه پغمبر لام شو کي دله ح وي ټولي دنیا په غز هوین کې او کتل توجهوم ده بعضې کااف راغلي د چ ته معشي کوله چې دقیغمبرڅنګه د کولي د زه یو کثم چې په ضخت لازم مکه دا سبا هادر د دې شعرې کثم ګرځول الله صلی الله علیه و صل وسلم چې د امرګړو تخصیل د ټول د الله حبيب په دې جنگ کې په خصه رسول سپیل رنګ واله د عباس رضی الله وروغی دی ولی او ابو سفیان او الحارث رضی الله نو ریکات دی ولی پیغمبر یې هوایي کژ شمن دې راکفو کو شي او په واښو او دا الله حبيب چې جنگ صح شو نو بیا کو شو د حشر ناه ترې څروره ټولې دنیا او قتل چې په مختص بکه دا څه په حاضر چې دې راځنه کر اوه د علاقه له خلقو تاریخ او غلطه واقعیا جوړه کړي هر نو باړي ټک سيان خلګونو باندې پي سي دي ورته غار در تخکاری چې جنگ سخت شول او پيګمبر علي سلام پناه غرته و چې مونږ پيګمبر پر د ميدانو قسم غارونو کې پټې شواله او څو مردې ميدانو صحابو چې جنگ سخت شو مونږ ود الله او حبيب پناه هي حاصلو لا هیڅره بخواله راغو لکه مونږ پيګمبر وروت کې غارونو کې نه پټ شوې لو دو تذوال ورسره کلک ولارد دي جي وای ما قسم پر والله لا اليوم عن كل ما سلفا باللي من عداوات رسول الله صلى الله عليه وسلم نذ الله الحبيب چې اڑ کې شریه اټور بلره کو او په هره بار زبخهم چې دې او الله ما ندوړ رازقي د چې لخرې مله اوس دې په یو واجب انداز کې اوجه کې دو دا چې یو بنداس کې اوږنګې دو چې د الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم اې دل اصل ټوک کوچې کلجه څښو اځه توري کې فاتکو یې ولداه والله والله يعلم ان يريد الموت دون رسول اللہِ اللہ. الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما مخي مرغوا دي یو شی بچې ته رضی الله عنه الله دا, دا حبيب یو طرف لده او دي دي بل طرف لده الله حبيب صلى الله عليه وسلم شوکت الجددي بہادری نو تو اجتماع ترا باست وئی خپی جنی و من حاضر اسوک نے چې سره تلي کی دی وله اور کس زوری په شان پار څور ځانګی فقال هذا اخوك وابن عمك ابو سفيان بن الحارث فرض عنه رسول الله و ذا لرور درزئی ذاذ ترجد يده ابو صوفيان بن الحارث بساء الله خفيفا ورد فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عاد ليها يبشوكل ترى توي الله عزت دما غشول اعدائي صعب كي لذلك حسبه سمد خشع عليه الدوال وقبل ترجل روث الرکاب تپیغمبر علیہ السلام اخبا مبارک پر رکاب کیو آگئی کمیخ کی کلکا ور جنگ بشورو دی پر رکاب کن آگئی ذردری دا سیدو العالمین صلی اللہ علیہ السلام اخبا مبارک پر رکاب ویدی آماتد اللہ حبیب کتل آماتد ایردوان شبز جنگی گا بس دی نه پهه ټولې پریشان د الله د حب د ژړه نه زلباره کې پتیرو خود پهیرروور وختې معو د مکی و ک رمه پاتک تم کا ختا شوه بس د سیح دوعامي د عمر وک پې اومررسو مو د پاتې و چې دیته ټول د پرقته غژور د ټول په دشمنې کې تیر کړی اتم کالوانې مقافت ه شووه په لسم کال ده دا حبيب حاجو کوو حجد ودهه چې دا حج نه راغ یو ررضې دي نیمړي دنیاان کې دی او بیاله حبي په فاد شوپمانه او دجمعه خو ټټول خله خیر ته لاړدي نو د الله په کتاب بس را متوجې شې په ورځ به تلاوت کوله د دنیا نه مخواړو لو او بس را متوجې شو دلته خدا وردا یا یو شان وایمان راړو د الله د حبيب او سر ډېر محبت خو حیا خو او ریا ده وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه پخته چې خلې سره ودی او که هغه ما د دا الله حبيب چې وونه د وسهر چې کړو سره د دین چې ماف کړې ځکه چې خلې نه د عمر عظیم شخص پسه به یې ګاډه وړې راوځي دا به چې ها دې پخپل کړو پریشان شه دا الله حبيب صلی الله علیه و دوکا لفس د دینم ګړې د دنیا له الله له ته اچون ګرام شاهرو به رسول الله په وفاتي یوې قصيده وي دی وې عارف سوفا د لیلای زولو ولې لوه علم مصیبت خیتونو وأسعدني البكاء وذات فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيلا قد قبذ الرسول وأزحت أرضنا مما راها تَكَادُ بِهَا جَوَانُ بُحَاتِ مِلُو فَقَدَ نَلَّ وَحْيَاً وَالتَّنْزِيلَ فِينَا يَرُوحُ بِهِ وَيَغْزُو إِبْرَاهِيمُ وَذَاكَ حَقُّ مَا سَنَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُ النَّاسِ نَبِيُّنْ كان يَجْلُو الشَّرَّ اللَّهَ بِمَا يُرَاهُ إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ وَيَهْدِينَا فَلَا نَخْشَى وَلَا نَلَن فَلَا نَخْشَى وَلَا أفاتم إن جزعت فذاك عزر وإن لم تججعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول د ویمانه خوب تختېدو چې د پیغمبر علی السلام د وفات خبر راغې ټول شپه شپه ویره تیره شو او دې چاپ شپه کې چې مصیبت راشین زغم یوش پد کلو نو نسواوی اته لشب جړل او جړا پسوا هغه وهي چې براتله قرن براتلو شاره او ماخواام بلجیبري للی السلام <سؤال> رالو اصلله بند شو او م چې په فریشان نه شو جیام بر خلکو ل پرشانه کېږېمه د مالک دا دا پېغا پرغلیلی چې د ما بندگان ګاندې خفه کېږي نه د د الله د عبيبانې د نبو ترواده بنده شوه اوس چا ته وې پیړمبرو مونږ نه بشکونه درکول چې کما وای ورته دا وای بسوي نو مونږ لار سمولا مونږ په ځانډ گمراهی بارخ او هریدو اواخر کې فاطمه بی بی, بی کته فرهات کې دغه دېوزر ده که مو خلک په خپل لار jira دې تاسو لار خود ټول خو سرځه کوئی صادق والد محترم قبر د طول قبر سردار ده وفيه سید الناس الرسول اپ دې خبر کې د طول جهان سردار پروت ده اخر کې ده حجي الله نو حج کې صرف ویلو حج نفس حج کې صرف ویلو می عمره کې صرف ویل دا عبادت ده دیو چې موږ حاجیان مو ستنيرين چې څوک دلته تک له راضي نو لویه اشاره بخراي لکه دپري لپاره سره لیکچل په اوخره دا صرف ویل د عبادت ده زموږ دکلي یو حاجی چې والله له خپل وفات تی دا صباح حج د جنه سره صرف ویل او پرې نهي بیا خ له خفر شو ما د چادي نو کمس کو ور الله دی تاسو ومون ډول حېله بوي نو چې لطر د کوي اوس که تاسو ب چاله ب د د تراغې خبرهې سلوز رو رغه کوي د بو د مبارک شاغ له ب وو ته مبارهې ورکي د خله وي دوبرېدي اغل ته سکري کمس کم دوره لکوونه روپي سړ لګئ. په فکر دا لچی او سورزيد اغه چا سره زکی چې غل خپلم حاجه چا ده چې اثرنځ کی نو دې بس بیمار شو سره چې خریجو نو سر کې یو زخوا ناغه هغه خریو کی نه په پاکایږي هغه لدې ته بیماری لګیتا عقیل ابن ابی طالب و ابو سفیان ابن الحارث وكتو ده, ده, ده قبر نو په ملشکې گرزه ده نو ما ورته د رزيه شکه د قبر زېل له ګورو په دې قبر راوځه بعضو سړي د کال خلکې ځان نه مخکینه ویره کې څوک په کې ما د قبرو کته وي د قبر زې ځان له بعد خلقت ضختی قبر کلی و امر ايي ای به ان يحفر في قائه قبرا زيحفو دي دې کې قبر وکړل بعد خلقت وره دا مسلمانانو جوړي بعد ځړې بازار پوجي جو رواه خبرو کني ستو په غاړه لکه قبر کې لاس سو سمه شرفا بيالاړو لذرې پكيتې دې څه ژوند څه شو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت ناغی کې د جنازي مزکو حضرت میرالمومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ په څوک د جنازي مزکو او چې مرنه مخې په پیپیو په چیرې جمع کړ نو خځې او خدای له لاسه وېدا ته وکړو عليه زیچه مرسم گوره اونجا آرهی فوالله از ماه دیده اللہ پزاد قسمی چه ما اسلام رونه ما گناه قسم لگنه دکری بیتو ایسای مسلمانی سپوشو ایپا حمروان وی جانی ایسا پاسی سکم جانی قسر ایپا دی وی موگن لارو چط اور تورد وی از ماه دیده اللہ پزاد قسمی ماه یا و گناه دکری چکلنم اسلام رونه نبونا از خلق و کفرم در اسلام د ټولو کلو والله دې مګو تاسو داسې توفیق وکړي اقا عراق کمه رنګ دې دې باندې او جارو اوبسته کا نو بشرورې ووته دا د الله زحبيب د ترجوه او دا په دغه مبارک جماعت کې چې هغه ته د صحابه کرامو جماعت وایي دی او بس د ووفات شو په شمه حجره کې ووف دی په شمه کېمهجر په بدی نهمه نهواه کې ووفات دی او د ووفات سببې تاسو واورېدو حج للی او سر ورتهیرلو یو څخه په کېکټ شوه دی نه اخلیله وي چې دی مړو په بستره دی په شهید دی زکات الله لار جہاد ته 네 د دین هر کار دا الله لار دا اوه جمهور مبارک خدای الله حبیب فرمایي چې دا الله لا رکھے تر دې بیمارۍ ایجاد څه نه شو دا سرخ ریل نه شو نو ا له اصحاب کې الله حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړي او حافظ زحبی و اعلی یار اعلانونو بلاکی ذکر کړی چې صحابه علماء وایي چې تت شهادت میلاو دي الله اعظم د رسول خاتم په هیبال کې یا رب کریم خاتم په هیبال کې الله مونږ ته زمو والدين او ته اصول او فروغ او لړو جو دو ته حاضرینو غیبی د وړا او ذی ګناح خو د معاف کې الله د مبارک جماعتو مبارک جماعت استاد حبیب حبيب د شخبت د قبر او ژدن ورته مخلو مو خړی رو راغلیو په مونږ مخلیې مونږ قبر خپل خبره و خیررت اداخللا لمله مخله کې الله مون د افې معاملو کې او دې صاحابو محبد زمونږ یونو کې واچ الله خالي جوولو دې صاحاب محبت تر تهشي نه کوو زه مونږ خاتم الله پیغمبر الله زموږ ته د دوی دینی دونیی اړتیا ته تر سره کړ الله زموږ ته د دوی دونیی پریشانې ختمې کې الله دې حاضرینو او غایبینو چې څومره حاجتونه دې ورته تر سره کړو سور دعا کېاتل باقي بیمارانو ته دعا ترخاص کړي یا رب کریم ټول بیمارانو ته تشریف اعقام عاجل ور نصیب خصوصا چې کوم بیماران او د ذوال بارک وی الله دې ګنا بندي واسته بندر اخلاص کې الله زمون د ملک او ټول اسلامي ملک روغې امن او امان راوړي څومره پریشانې دي تکلیف دې بدب نې فخر الرحم او کرم زمون او د ټول اسلامي ملکونو نه اله لاله دې دې کې استفادې په ورو ورو د تسلو توفيق راکې الله دې ټول ہر مُبارک د وقتی تلو توفیق راکب اللہ دخلوا لماودی هی مجالسو کې د ناسې توفیق راکب ربنا اتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا وکنا عذاب